Budeme řešit pořád. To patří totiž k jádru věci. A Tomáš je také typický příklad pro člověka, který nějakou chvíli ztratil kontakt s církví, ačkoliv patřil mezi apostoly v tu jednou neděli, když se objevil Ježíš mezi dvanácti, on chyběl. V naší církvě, a nejen v naší církvi, řešíme problémy trochu většího rozměru, že?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 Tak o dnešních kompromisech mezi křesťanským způsobem života a našim společenským prostředím, který vede nás k tomu, že společenství cirky už není mezi priority. Omezuje se nejprve účast na velké svátky a pak se úplně přeruší.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 Že mohu na něj dokonce sahat. Slavený u jeho stolu je místo, kam se vždy znovu vrací. Pro ty bratry a sestry, které z různých důvodů tehdy u toho nemohli být, každá neděli je den vzkříšený a každá neděli může se v našem vztahu s Ježíšem stát novým začátkem. A sice nejenom virtuálně, nejbrž. Reálně. Ale ještě druhá věc, která nás v tomto příběhu o Tomášovi může pozbuzovat. Kristus svým účetníkům ukázal své rány, stopy jeho boje s hříchem a svinou. Vítězný Kristus široce otvírá svou náruči, ale zůstává přitom ukřižovaný Pán, který zemřel, potopil se v lidském hříchu.